Нещо, което забравяме често, че лекарът, докторът, освен като лекуващ, може да се окаже в ситуацията на лекуван. Казвам го в един злощастен контекст. Знаете, съобщаваме ви в новините за поредно нападение над лекар. Става дума за началника на отделението по ортопедия в университетска болница, който тази сутрин е бил пребит в студиото на Хоризонт по съвсем друг светъл повод. Съм поканила професор Златимир Коларов, но докато разменяхме думи по време на песента, ми стана ясно, че той всъщност е видял това, което да. се е случило. Просто с пълно съвпадение сутринта отивах на работа. Това е значи, че е било... 7.30, 8 без 10 и видях точно пред а, моя вход спряла линейка и се задейства а, докторския ми е рефлекс. Огледах се за какво става и а, дума, и видях, че водят а, човек в количка в а, носилката от линейката. В това време пристигна и една полицейска кола. И аз разбрах, че нещо по-особено е станало и попитах дали мога да помогна за какво става, но хората бяха поели както трябва от линейката лекаря и шофьора и вкараха болния в линейката и тя тръгна видях, че беше много наранен окото му беше много насинено, полузатворено въобще беше много яко бит аз не знаех, че е колега, не го познах ако съм го срещал беше с наранявания по главата разхождал си е сутринта кучето и някаква жена, която беше негова близка с него, казва, че това за втори път се случва по същия начин спряла е някаква кола, излезе и са хора в черни дрехи и са го прибили много яко, което мене така много силно ме скандализира. Тръгваш на работа, отиваш да помагаш на хората, искаш да си в селдаян и виждаш тази безумна агресия. Риска от лекарската професия нещо абсолютно зловещо. Болно време, болното време е в фокуса на а, интереса на професор Златимир Коларов не просто заради неговата лекарска професия, а и заради неговата писателска професия. А, това е и поводът той да ни гостува yeah. в Хоризонт Доба днес. Творческа вечер в литературен клуб Рото в НДК вчера, късно вечерта, събра почитателите на изящната, дълбока, хуманна проза на писателя Златимир Коларов като един от най-видните професори по ревматология. Той е и председател на Съюза на писателите лекари. Възобновява всъщност традициите mm -hmm. на този Съюз а, и така продължава пътеките на фигури в световната литература като Димитър Димов и Антон mm -hmm. Павлович Чехов. А пак ще кажа, имаме честта да сте наш специален гост. Благодаря, да. Цели пет книги представихте. Две от тях с издания от предишни години, две с скорошни преиздавания Та, и една нова, много интересна формула. Аз особено се зарадвах на възможността да държа в ръцете си Иллюзио Магна от 2009 година, Сиво, Черно и Свещица от 2014 след военните ви разкази от Блясъци от далечни светкавици. Интересно ги разграничихте. Определихте ги като ваши различни чада. Да, да започнем от сиво, черно и свещица. защото то е най-непримиримото? По логика и по съвпадение с темата, с която започнахме, това бяха публицистични текстове. И аз затова казах най-непримиримото ми чедо, което не може да се примири с тази агресия, с недъзите в нашето общество, с това, с което всеки ден се сблъскваме. И както вчера казах на на срещата се опитвах да, да създам анализаторска публицистика, а не регистрираща. Защото много пъти се регистрира фактите, които са познати на всички. И едно от а, писанията в тази книга беше казано вчера и цитирано от критиците, че обществото ни е болно. Много болно. Не само в национален, в планетарен мащаб. Това, което сутринта се случи пред очите ми буквално. Отиваш на работа, идеята да помагаш на хора и виждаш агресията. Това е нещо недопустимо, дори и да имат някакви распри помежду си. Има начин, цивилизованото общество е приело формули на поведение. Това не трябва да го допускаме. И това са 23 текста на различни теми, здравни, социални, където социалното ми чувство като гражданин възнегодува и по моя начин реагирам, а то е с перото. А, болестта, която умори всички нас, можем ли да кажем коя е? Симптомите или причините трябва да лекуваме? Те, точно това са подредени и текстовете в книгата. От това са разделени чисто медицински симптоми, диагноза, лечение и така нататък. И прогноза. И прогноза, да. Прогнозата е много сериозна. Ако ние не почнем да лекуваме себе си, всеки един отделно, нашите деца, нашите близки, да се изликуваме като общество, няма да се получи. Много пъти се говори и при корупцията, и при лекари, и на всички етажи е, на властта и така нататък, но докато не правиме обществото тотално, не може да стане. Винаги казвам, не може да си остров на, чистотия, на чистотата в океан от мръсотия. Тя винаги те залива. Трябва да изчистим океан. Управданието България е малка страна, бедна страна. Един страхотен ваш текст заглавен, бабаити, бабаити политика и морал, започва от онази странна театрална атентаторска да. случка срещу Доган по време да. на Конгрес. А завършил с пребиването на атентатора. Да. Бях скандализиран за друго. Дали това беше изиграно като театър с пистолета? Дали беше истина? Това няма значение. Аз видях арогантността и жестокостта, с която беше бит един човек, който е паднал. Народа казал паднал о куче, не серията. Паднал човек, не се удря. Разбирате, и той беше паднал, и аз видях тези добре охранени хора в костюми, които са пример а, за останалите и, и създават законите, как горитаха по всеки начин. И това беше обезоръжен човек. Да Разбирам стреса, когато видиш пистолет това да реагираш, но ти трябва да имаш и задръжка да се спреш. По... Иначе го виждаме по магистралите, виждаме как... хора вадят бухалки и се саморазправят. Еме, никаква разлика. Дали ще го ритниш парламента или ще извадиш бухалка на, на автомагистрал. то е едно и също. Тие, които ритаха, са същите такъв менталитет, като ние с бухалките, които и гледахме на магистралата. И аз нямаше е, шаг да реагирам но още повече и реагирам с е, аплом, с е, емоция, защото и си ми го видя. Шом е от телевизора примера на обществото, какво прави, какво остава за други хора, които имат по-малко задръжки, по-различен морал. Не знаех, професора, че когато започвате лекарската си кариера в Пазарджик, са се шегували с вас, че цитирам, завеждате турския и циганския сектор. Не. Аз се впечатлих много от това признание, не. че сте бил внимателен с турците, защото ако не им помогнете, вие няма кой друг. И за това и този отчаиващо ясен текст, вашия текст, 10 причини, поради които не бихте станал здравен министр, не. дълбоко ме трогна последната, за да не лишите болните вас и да. вас самия от болните. Да. На вас какво ви носят болните? Чувство за пълноценност, чувство за същност, удовлетвореност. Човешката благодарност с нищо не може да се замени. И аз сега си спомням болни, които са ми благодарили и така по чисто човешки, с най-простички думи и досега ги Помня и те ми, те са катарзи са за мен от професията, защото професията е много тежка, много взима от нас и време, безсънни нощи и така. Но човека, като ти благодари, като го видиш, че го връщаш на близките, това е велико чувство. И говорим за пациент, а не за финансова единица. Не, Пак не, е ваше изразяване? Не говорим, да, не говорим. Ние всички лекари се храним от професията. всеки с това, за което е учил. Аз имам частна практика и то добра. И не мога да се оплача, но това е нещо нормално, но когато един беден човек застане пред тебе, когато го видиш, че той носи старите си дрехи, те са поизтъркани, позакърпени, някои скръпки, някои идват с галошки, как да му вземиш парите? Това значи да му вземиш, както и бях писал, скапания домат и коричката хляб от трапезата му, с която се храни. Обичам съвпаденията на дати в историята, точно на днешната дата 5 април, само че през 1992 година започва обсадата на Сараево, известна като най-дълга в историята на военното дело, част от войната в Босна. Тя продължава 1417 дни. Войната обезличава еднакво и живите, и мъртвите, пише професор Златимир Коларов в Сиво, Черно и Свещица, а пък вече в след си разкази от блясъци от военни свъткавици посвещава цялата, цялата си проза да. на Но... драмата в Югославия през 90-те години. Защо наричате тази своя книга най-гневното си, чайно? Защото в нея отреагират лекаря, човека, хуманиста, пацифиста. Смея да го за, заявя. Бита ми, същността ми, рода ми, генната памет е такава. В рода има свещеници и така нататък. Винаги се е говорил за дух, за духовни неща, а най-обещовечаващото нещо, най-превръщащото човека в античовек това е войната. И тази книга беше замислена в края на войната, точно в началото преди на влизането на войските на НАТО. Тоест .е. бомбардировките 99 та година. И първата беше заговезни ден за прошка. Първия разказ. Че ние трябва да си простим един на друг. Да забравим. И тогава се появи цялата тази поредица от разкази, които заклемяват войната. В нея герои са оцелелите. Това са жените, децата и старците. Защото, както казвам, ако в войната Изгубиш живота си, загинеш, ти губиш живота си, ако оцелееш губиш душата си. Никога не си същия. по -нататък. и че смисъла по-нататък е за тия, които остават за тях няма, те са изгубили и близки, и така нататък, за тях живота е друг. И паметниците не са отеха, и кръстовете за храброст не са отеха, и тези за... жени трябва да, изго... да изгорят селото, да. и да изгорят и да разрушат и паметниците, защото никоя победа не връща мъртвия. Точно така. Както е казал Иван Динков, е... точно така като завършвах книгата, стигнах така, че само жените могат да разрушат паметници, защото те са родили жертвите. Никой друг, нито политици. Виждаме, всяка политическа власт руши паметниците на продища и строи свои паметници. Тя дава кръстове за храброст, което за мен е един безумял символ. Същност, както казвам, официално да превърнеш убиеца в а, герой, независимо за каузата. Защото, както Иван Динков казва, това е велик стих, пет думи. Никоя победа не връща мъртвите. Тя обобщава всичко. Няма значение за каква кауза си загинал. Дали си защитавал? Просто един човек си отиша. А това е огромна загуба за цялото човечество. Минута, внимание и към Безкрайните бели полета. Завършихте вчера с една от приказките на Стария китаец. Защо наричате тази ваша книга Безкрайните бели полета най-нежното Това е. В нея се разказва за един художник и един деца, той им разказва една приказка, случва се нещо, разказва една приказка, в която е неговия живот, рисува едно хвърчило и им го подарява. И накрая казва, най-голямото нещо, което може да направи един художник е да нарисува една изложба и да я окачи на небето. Не да я видят всички хора, а да накара и най-върлите скептици да вдигнат поглед от земята, да погледнат нагоре и да видят синевата на простора и да се почувстват истински свободни хора. Защо наричате другата ви книга, представена вчера, от Куфара са сувенири, най-носталгичната книга? Реални лекарски случки са там и оттам може да научим как се преодолява болката, нали? Да. А, в... От Куфара с сувенири са а, два, три си и няколко разкази, които са абсолютно автентични истории и свързани с моето прохождане в медицинската професия. И като първа любов Прохождането в бяла слатина, то се помни за цял живот, и затова е носталгична, за ентусиазма, с която се работих тогава, за огромното желание да опозная и да овладея в някаква степен това голямо таинство на медицината. Първия контакт с болните хора. И във всеки един от разказите има съдба, има хора, които се борили и са постигнали, въпреки всичко много неща, има много живот. И заради този живот написах тази книга всъщност. Животът той е и в фокуса на а, не съм е чела, обаче от представането вчера а, съм толкова щастлива, че е държа в ръцете си, защото е рядка, 2009 година, mm -hmm. иллюзио магна. Най-черната я е определихте. Историята мрачната, на да. един професор Ренгенолог, Рентгенолог, който се самоубива, защото е мисъл от снимка, че има рак на стомаха, но се оказва на отобствата, че няма никакъв рак. Една така потрясаваща история, която по-нататък развих, какво е накарало един човек да се самоубие, десекция на едно самоубийство и най-вече призива към живите, но казано от самоубиец, защото всеки жив е пристрастен на живота, но когато самоубиецът каже, че живота е най-ценният дар, който ни се дава и който трябва да съхраним на всяка цена, при всякакви обстоятелства, тогава има смисъл. Беше ми много трудно, докато стигна до възможността самоубиеца да го окаже, но го намерих. Това го оставям като загадка за бъдещите читатели на книгата. Нека да спрем до тук а, само с а, един такъв последен въпрос от мен. Радиото е да. често герой на вашето творчество. Да. Няма да може <сък> да изброим всички случаи, но музиката също е важна. И аз да. се колебаях между Чайковски, да. италианско капричио, да. за което говорихте вчера. Да. И а, тази, с която ви поздравиха вчера на Творческата вечер в литературния клуб «Перото», писана от Иля Велчев сякаш за вас. Може би, Иля Велчев. Може би, тя... Влясъци в... В... в книгата за художника, там смисъла намира в това да даваш. И това е, може би, нашето призвание. Ние сме родени да даваме вие да давате информация, човек да дава живот, да дава грижа. За това сме на този свят да даваш. Благодаря ви, професор Златинир Голаров. Благодаря. Дори скрихте огън от своят огън. Ако си дал, не миляте, от своето сърце. Ако си дал на чуждите, живот от себе си. Ако си дал, ако си дал, ако си дал, от себе си, не си не си живял на празно? Ако си дал, ако си дал, Ако си дал, от себе си. не си живял, не си живял на празно? Никой не може Да от меме. Обичтар, обища. На порода никой не може да ти е любовта, любовта